Руду копали в болотах, полоскали в спеціальних кошиках у воді та перетоплювали в горнах з вугіллям, яке здобували на вогнищах, вищих захлопа, обкладених свіжим дерном. Цим способом одержували шматки чавуну, а з них потім кували смуги заліза, як свідчить Шафонський. Заліза досить поганого, порівнюючи з сибірським та іншим великоруським залізом. Але вже у 1755 році промисел цей почав занепадати, досягаючи тільки 50-120 пудів заліза на рік. Та на завод, а наприкінці XVIII століття залізництво цілком занепало чи воно справді не витримало конкуренції з привозним залізом, чи до його занепаду спричинились інші обставини. Оті самі, що на початку XIX століття змили цілу місцеву промисловість разом з гутами, будами, папірнями та іншими закладами, що ними була засіяна ціла територія Північної України, на це питання дослідник української промисловості Єфименко не дає відповіди. Він тільки зауважує, що від того чи іншого рішення цього питання залежить і дещо сутня в наших історичних поглядах. Після того залізна промисловість на Україні відродилась уже майже на наших очах. Але на цей раз вона вже повстала на цілком капіталістичному ґрунті та з заводською технікою Донецького басейну. Але коли існувала досить довга перерва в здобуванні заліза, та обробка його на Україні ніколи не припинялась. Ковальство, а згадується як одне з найстаріших ремесел, а існування його на Україні ще в доісторичні часи. Доводять дуже численні знаходки в могилах Тощо Ковальські вироби, як до історичні, так і на початку історичної доби Були досить одноманітні Та й не виходили за межі найнасущніших потреб Ножі, сокири, серпи, обручі, цвяхи, чересла, лемехи та самодільна зброя Дуже цікаво звернути увагу на той факт, що всі ці вироби, так само як і головні причандали кузні, міг, ковадло, молот, кліщі, мають славянські назви, майже однакові у всіх славянських народів. А весь більш-менш удосконалений ковальський інструмент має чужі, майже виключно німецькі назви. Труба, Нутра чи Мутра, Шрубстак, Шрубайло, Нутридорень, Шлюхмайстер, Обценьки, Лютринок, Шнейдис тощо. Це наявно вказує на те, що удосконалення ковальської техніки з'явилося на Україні з-заходу. Основуючись на відомостях Шафонського та інших, Можна гадати, що число кузень на Україні наприкінці XVIII століття та на початку XIX століття було значно більше, ніж тепер. Це пояснюється, мабуть, тим, що з того часу дуже посилився фабричний залізний виріб, а ціни на вугілля підвищились. А це все мусило зменшити обсяг кустарного ковальського ремества. Українські ковалі вживають тепер тільки у досконалених міхів. У більш-менш примітивній формі, а саме у вигляді двох шкур, що їх по черзі надимають, вони переховались тільки у кочових ковалів циган, оскільки вони тримаються ще свого традиційного ремества. Треба, однак, зазначити, що цигани. А займалися колись, та й займаються і тепер ремеством мідників також.